Não. não tem nada que são acho que o pessoal também vai fazer a balda <risos> ninguém não. vai escapar muito né? Não, nós vai aqui não tá para ouvir muito carro nem nada né? não só quando vamos trabalhar trabalho abre